Fredagsfrallan med Jan Hornbom. God morgon! Önskar HITS FM! Och Johanna Lind! God morgon Johanna, varmt. God morgon, god morgon! Och varmt välkomna ni lyssnare på Fredags alla morgontid i Radio Thorkshow här på HITS FM 97,8 som en byggt med mig, Janne Hornbom och. Johanna Lind! Du Johanna! Mm. Alltså. Eh... Frost! Ja. <laughs> <Frozen>. <laughs> Hur ska vi hålla oss till let det för honom studera? Let's go, det, let liksom, it go. Så. Blir det spontant ja, om ni är, är det Frost? Det är jag har inte sett är den. Är den bra den? Ja, den är, den är ja. faktiskt jag jättebra. Jag har med den på min spellista. Vi kan spela ja, den. Okay. Ja, jag tror den. Nej, den heter Just Smoke, men man får den sant, men det är ungefär samma. Vill lyssna. Ja? Mm. FM. Alltså, det Spelar musik ni inte vill, vad är frågan? Ja, <laughs> man Johanna just mm. på fredagsfrålan. Jag vet inte om det framgick. <laughs> god morgon. Det är den 20 september idag så mm. det det många som tycker om september. Det var ju busväder bara för ett par dagar sedan. Ja, men jag kommer ju så. hagel i driver. Ungarna var ute gör gjorde snöbollar. Ja, inte klokt. Inte ja. klokt. Och det är faktiskt just nu så är det tre årstider i Sverige. Ja. Det, det är rätt fett. Alltså ja. Sverige är rätt stort. Eller långt. Men om vi nu kokar ner Sverige till... Lilla Tranos, ja. vad är det som händer? Ja, det är, nu är det rörigt. Nu vet jag inte. Vi, alltså, är noll, de är inte sparken som går då? De. <laughs> är det här så, det är ju ja, det. Är ska rörigt. vi, re, ska vi rekapitulera? Mm. Ja, jag, det var inte så länge sedan eh samhällsbyggnadschefen gick hem i förtid. Yes. Och sen eh, slutade du på United? Ja. ja. Och ja, det var väl det var väl dags. Ja, det kanske var ja, det. Ja. var kul typ typ typ. länge som helst. Ja. Ja. Och sen slutade Tore. Just det? Ja, VD för United. Ja. Och, och så fick Svenbag i Sparken. Yes. Ja, eller hon Ja, hon fick gå på dag. Ja. Ja, det var sparken. Ja. Och, och, och nu såg jag att. Vi hade ju henne som just för inte alls så länge sedan. Jenny, Jenny Saxfält har liksom sagt att nej, tack, tack och hej i på det. Det var bra. Det kom verkligen som en. Jag satte kaffe i frångstrut för nu jag så den. Jag tror nästan alla utom Jenny själv var jag bra, det känns ju tråkigt. Hon var så känns. Ja, det, det känns ja, det, alltså inte jag bra. Tycker, som politiker ska man inte avgå. Man ska ta en time out. Det är <laughs> en time out. För då kan man alltid komma tillbaka. Ja, det kan man göra ändå, även om man har avgått. Ja. Men, ja, nej, men, men ska du avgå? Eh, nej, från var? <laughs> jag, vet, jag, vet jag vet inte. Nej, jag avgår inte. Jag sitter där. Jag sitter. Nej. Däremot så är det ju kul att, det, att, att, att snabbtåget har avgångar. Ja, det som är väldigt bra. Det är kul sådär, <laughs> är om, man vill, om man vill härifrån. Precis. Ja, vi alltså vi, ska, vi, vi skiter där. Ja, vi, det, jag tror det reser. Det vi, brukar alltid Ja, men det, det man behöver det ja. skramla till lite. Så trilla saker till på nya, på, på, på nya sätt och då det kan bli bra det med. Ja, du, jag har ju jobbat jättemycket med att försöka välja lite ny musik. Det var spännande. Ja, jag kan ta det har gått sådär. Mm -hmm. ja, men faktum är att den här plattan, den här låten. Mm. Vad nu säger platta så känner jag så här, äh, det var ju nej, inte. Den, här låten, den här låten, släpptes här om dagen faktiskt. Aha. Ja. Vi får se vad du tycker om den Aha. Ja för den är lite speciell då. Okay. Vi vi den. Och sen efter det så ska vi, prata, ska, vi prata, ska vi säga hej till, till... Han har inte kommit än Nej det, det är ingen ordning han är där ja, där. Här sitter vi i <laughs> ja. ja. Men det är bra då har vi en upp There's a NO ONE'S GONNA wash THOSE COVERS AWAY NOW I KNOW SOME MIGHT TELL ME THAT THERE'S NOT ROOM FOR ALL AND THEY SHOULD JUST GO To the places they fall Where their lives lie, they're broken There's no chance left at all And the leaders have spoken Fredagsflallan med Jan Holborn God morgon, önskar Hits FM Hits FM Ja, det där klingade verkligen nytt. <skratt> det var så sektsam sirad bara långsamt. Ja, hur är det med den där sprippa egentligen? Jag bara undrar. Nej, men det där var Niljan. Först och nu släpper man. Är han ny eller hur? Nej, men ja, det finns det finns en koncertdocumentär om som ligger på YouTube. Den kan jag rekommendera alla. Och som inte vet vem han är För han är kanadensare. han är kanadensare lite speciellt. Okay. Det är bra också. Okay. Ja. Ja. Mm. Ja, jag, jag Om jag får tid över någon ja. kväll. Ja. Ja. Nej, men jag har också fantasi med styl Ja, det känns också nytt. <laughs> så, så, så här är det ja. ja, okay, ja. Bra. Cool. Mm. Du, ähm, du har ju att... kommit <coughs> dagens gäster. Ja, ja. Nu passar det. Ja. <laughs> Hej Tomas. Mm. Ja, ska jag fejka? Ja. <laughs> Nej, Thomas är suttit hela, hela han tiden. Han kanske kom först. Nej, du gjorde han inte. Nej. Det tror jag inte. Nej, Janne var tidigare. Juhu! Ja. Ja. Jag har vunnit ett kylskåp och går jag vidare. Ja. <laughs> Nej men du, eh, Johanna, ska, mm. kan inte du försöka presentera Thomas Pors? Ja, men det kan jag göra. Eh, Thomas Pors, varmt välkommen till Fredagsfrallan. Du är ansvarig utgivare för Hits FM som Ja, så, så är det. Ja. och så är du så ansvarig, låt mig gärna sitta här en timme varje vecka. Ja, <laughs> kan ja. du... helt omdömen. flasarna. Ja. Ja, ja. ja, men ska vi börja så här? Vi börjar öppet. Vem mm. är Thomas Porsche. Vi börjar så och sen ska vi prata media. Vem, vi måste ta reda på vem Porsche är först. Eh, man kan väl säga att jag är radiot. Mm. radio ja, det är bra, det är, bra. Ja, det är bättre än ingen. Eh, från början eh, så eh, var jag väl eh, i ungdomens dagar, kan man säga, diskjockey. Och det, mm -hmm. ja, det är det fortfarande. Det är man, det, det är man, jag, ja. inte är det, det är man slut med det, men i är det. Här, då tycker man ju man om musik och då gjorde jag en lista och så stack jag in till ABF eh, i Tronos här Och eh, då fanns det en närråddefrekvens och då sände jag ett program till Hitlistan där. Ja, ja. okej. Okay. Ja det här Var ju länge, var sån här, länge, på länge, bl blandbandstiden då man gjorde så här? Nej, nej, nej för nej. tusan. Det var ju baserat på hitlistan, alltså försäljningslistan. Ja, Okej, okay. ja, okay, så det så var inte en personlig lista utan nej, nej, med favoriter. Nej, precis, okay. så ringde man upp lite artister och gjorde lite intervjuer. Så nej, vad roligt. Mm. Ja. Kul. Ja. Det var främst. Kul. Vad pratar vi nu då? 1700 eh <laughs> forntid <laughs> äh, äh, jag äh, ja, det var det var äh, det är 90 90 ja, okay, ja. Ja, är jag är lite ja, så aha, länge aha, aha. Mm. ja men det var rätt mycket bra musik då på 80-talet 80-talet var bättre. 90-talet var väl inte så bra musik, var det Nej, jag vet inte. Det var det var på de här då. Det var småbarns, småbarns. Det var inte så mycket musik på 90-talet. Tror jag. Du var du i en bubbla men alltså då var det väl kanske liksom bananer i pyjamas. De kommer två och två. Banan i pyjamas. Vill du dansa hur på ett tjus? Är du brukar mest köra 80-tal. Ja, jag hoppar över 90-talet. men 80-talet har bra musik. 82 man kan säga det var ju musikens design <skratt> <skratt> ja, ja. Nej, men det, nej men liksom jag, jag, jag, jag det är ju så, man märker det att man, man, Någonstans så präglas man ju Det, det finns en tidsperiod liksom mm. under. De brukar roten. säga att det, det är den perioden När man var ung, det är då man tycker om ja. alltså att, jag, jag, jag, tycker jag tror det att det är mycket är hon... bra musik nu Tycker jag så jag, jag, jag kan, jag kan <laughs> tänka mig när du landar på ålder Sen kommer du spela lika mycket punk som du gör nu Ja det tror jag, ah, det, tror jag. Ah, ja, men det hoppas jag Men ni snackar med en kille som har varit Förband till Stena Stanley det är, ja. <laughs> Oh, den är då. Ja, den en väg får wow. ja, Jag har en klubb som är Vi var ute och spelade lite så här. Och så var vi uppe i DG Forsk och spelade där. Det var så roligt. För då, då det, söndags har vi liksom alltid kört med att vi har varit förband till Stena Stanley. Ja. För vi, vi spelade på ett ställe i DG Fors. en torsdag. Och nästa torsdag skulle Stena Stanley komma dit. Så, ja. så, så det har vi satt upp i vårt ja, ja. Det bra. Vilken uppvärmning en ja. vecka innan. Ja, precis. Ja, vad kul att vi pratar om mig när vi ska prata om Thomas Bors. Det precis, var ovanligt. Det, ja. Det, det, ja. Så. Men är Thomas, mm. det här då, där vi sitter nu och, och den här radiokanalen. Hur, hur, hur länge har du ansvarat för den och hur började det? Och... Eh, det började väl eh, typ eh, 19 med att mm. vi äh, var någon stycken då hade man just lagt ner Närråddeföreningen och äh, äh, sagt upp äh, kontrakten med sändare och sådär. Och, okay. och då äh, sökte vi lite pengar på kommunen och äh, köpte en sändare helt enkelt ja. och äh, blåste liv i, i alltihopa. Men jag hade ju som sagt varit med innan fast borta en stund. Ja, ja. Mm, mm. Äh, och äh, då hade jag ju sändt radio på lite andra radiostationer ett tag också. Ja, ja. Ja, okay, ja. ja precis. Men om man, om man, för det här, det är, liksom, det är, ju, det är ju lite fränt med närradio. Alltså ordet när säger ju rätt mycket mm. vad det är för någonting. Det är ju väldigt, det är väldigt nära. Mm. Alltså det är nära så tillvida att, att sändan inte får vara hur stark som helst kan inbilla med en och sånt där. Mm. Eller, det, det Fast jag är lite allergisk mot ordet närradio men det beror ja. mest på att jag har sett så mycket avart när det är närradio typ att eh, musiken är Eh, skitög och, ja. och talet är eh, under om man har ah, okay. på skruvar och rattar. Det är inga problem sändningen. i den här. Nej. sändningen i varje fall. Ja, men, mm. okay. ja men det för då? om vi om så jag kallar det för lokalradio. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, det är bra. Mm. Hur många lokalradiostationer finns det? Vet vi det? Eh, nu, om, om vi börjar från början kan man säga att medielandskapet är ju ganska litet nu. Mm. Mm. Eh, Så, eller väldigt hur? litet. Ja. Det eller finns hur? ju en mediekoncentration kring eh, man kan säga... SBS eh, Swedish Broadcasting Services som, ja. och det är ju Discovery som äger det. Okay, ja. eh, de är lilla företaget. Ju, de de mm. sänder ju Megapol och, och, eh, ja, ja, och en himla massa andra kanaler och gör dem på samma ställe i Stockholm. Mm. Mm. Eh, sen har vi Kinnervik och de eh, kör ju RiksFM och Star-FM ja, mm. och en massa ja. annat där. Kanske 7-8 ja. kanaler också eh, på samma ställe också. Mm. Mm. Och eh, tar vi då våra, vårat, eh, eh, våran idé då ja. eh, och många andra stationer så är det väl kanske 10-12 stationer kvar i Sverige av eh, från början eh, 40-45. Ja, det är jättebra. Alltså det är något att värna om verkligen. Men så ser man ju tendensen även i tryckt media det här om de stora konserna köper upp fler och fler tidningar. Och det är lite oroväckande ja. för att det blir väldigt likartat och det, man köper in allt mer, alltså, TT-material. Mm. Ja, ja, mm. TT den största mm. skribenten i många. Ja. Filer. Mm. Nej, men alltså det, sen är det dessutom så att jag tycker staten har från sagt ett lite ansvar för nu de här aktionerna på de här jävla frekvenserna mm. sändningsrätterna mm. Det, det, har ju blivit, det är bara de som har jättemycket deg Ja. Och sen skiter staten egentligen i innehållet. Och, och det är, och är inte så. konstigt när det kostar 5 miljoner för att köpa en frekvens i Linköping det. per det år. Är så pass. Ja, det är, det är ju ja. helt barock. Det är ju fullständigt mm. menar. Och, och, och det är det som är så himla bra då. Med, med dels att vi, att vi finns här, mm. men också det här digitala. Då kan de ju bita sig i rumpan. Mm. Liksom, för FN-bandet mm. är ju inte lika, lika viktigt som... som, som Nej, nu är det ju streamingmedia och vi har ju de här mobiltelefonerna ja, här. Precis. Där ja. kan man ju lyssna ja. var som mm. helst. När nu man visade Thomas sin mobiltelefon. Mm. Så, så gör man när man har jobbat mycket med radio. Det är ju jävla ja, bra. Men, ja. Ja. Såg alla när man är uppväxt ja. utan mobiltelefoner som mina barn säger, vad gjorde man då? för Jag tänker att vi ska prata om det här med, med att alltså, det behövs motbilder mot den... Alltså, jag, jag, alltså, antingen så är jag en jättekonstig mediekonsument För jag, jag mår faktiskt illa när jag läser Jag tog med mig min morgontidning Som är Ösköta korrespondenten mm. Och så tänkte jag bara för er Ska jag beskriva min tidning utifrån rubriker Så ska ni få en bild av hur, hur, det, hur det är där jag bor mm. I mitt område mm. ja. Vad står de om Lindefors i ja, koren? Ja ni ska få höra Det, det står de alla utom Lindefors. Men så här står det, så här står det. Ettan, uh -huh. Kör. avtal sägs upp Vi börjar lite sådär mjukt Ska jag försöka liksom titta samtidigt som det... Och så bläddrar jag hit till nästa sida Kvinna lurades Köpa billig kopia eh, Osund kultur Det här verkar handla om bitterhet Inbrott lider av allvarlig psykisk störning jag bläddrar. Det var en sida va <laughs> Rekordmånga skötar sjuka i TBE Äldre par har förlorat sin kolonilott I Valla Kvinna hotade att döda sin ex-man. Vodka tjuv fast av kontrollant. Telefon tjuv på film. Skulle köpa... Det här är bra. Skulle köpa korv dömdes för grovt rattfylleri. Vittnen söks efter våldtäkt på krog. Jag bläddrar. Oh. <laughs> Oroliga föräldrar efter skolhotet. 19-åring frias i för sig från våldsamt motstånd. 48-åring nekar trots bildbevis. Konspirationsteorier splittrar. Hör ni att jag går 40 år i skylt på falsett. okänd upp. Brandbil Fyge. i diket under uttryckning, Katsan i toan sätter stopp I ödesög alltså, alltså. allt det där hänt hemma Jag dig ja, I stort sett allting alltså, Många fimpar slängs i Motala. Nej, ja, Det är inte cool det är, så, det, är, alltså. ja, det är otryggt och det är oroligt ja, alltså, Och det är nattsvart det, Är så här? Är det så här Nej, men det där, jag, jag håller ju med dig Det är ju någonting med den här svarta rubriksättningen Som gör, får oss människor att bli ängsliga Yeah rädda, kritiska misstänksamma. Och det är ju inte det samhället vi vill ha. Alltså jag, jag är precis som jag kan bli irriterad. Jag läser, väljer väldigt noga vilka tidningar jag läst. Jag kan vara mm. jättekritisk i ja. rubrikssättning. Jag fattar att de vill sälja lösnummer. Och, men det här att, att spela på folks rädslor, det, jag gillar inte det. Fast man har väl alltså alltid gjort det också. Jag tror eller? det. Men för, var det inte mer för så att det var expresserna alltså den här löpsedlarnas tid, när det inte var löpsedlar i mobilen ja. utan verkligen ja. på stan. Ja, då, då var det liksom kväll. Tidningar som hade de här svarta ja, morden och ja, men, de här våldsbrotten. Det ja, har landat i morgontid. Ja, men det, nu är det i lokalmedia. Kör ju också dem rätt mycket, ja. och även vår lokaltid. Ja, Då menar jag är faktiskt inte Transpost. Tänk på man ser deras löp. Det är ju sällan det positiva nyheter ja. som sitter på Storgatan vid, där vi snedden, där vid kappar. Utan det är ju oftast svarta rubriker. Ja. Mm. Men det har ni ju rätt i. Medielandskapet är ju liksom mycket plattare nu. Liksom det är, eh, Se helt annorlunda ut. När vi startar den här kanalen till exempel så var ju liksom själva idén att vi skulle fånga de här personerna som finns i närområdet här. Så sätter man dem bakom en mikrofon och då dyker Jan en upp till exempel då. Mm. Och, och skapa teknik då som gör det ganska enkelt. att ja, Det är det. ganska komplicerat men okej. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, jag vill inte förringa dig Janne, men, Ja, ja. Och, och sen kanske. Bygga på därifrån. Då. Sen, sen kommer ju lokala nyheter in så samarbetar vi ju med just då oh! när det gäller det. Ja, och, det. Och de produceras ju av ett i för sig av ett annat nyhetsbolag. Då, mm, som mm. Har. Nej, men tranonsposten kommer vi jämför våra tidningar i Tronos, tycker Jag tycker att transposten är duktigare på att inte bara skriva, ja. skriva svart. De kan ha eh, positiva rubriker. Och, och, men Trons men tigning, de ökar okay ju jag... också. Ja, det kanske det är så. De, ja, de, de är väl, de är, det är väl en av de tidningar som ökar liksom. mm. alltså i, i, jämfört med vad man har mm. tidningstöden. Det är också en väldigt märklig bransch som har pratat om sin egen död. snart ja, men, men det som är svårt är ju för att medias. Alltså jag jobbar själv som, som journalist på, på Småla och tror jag alltså Medias roll, journalistens roll, är ju att skriva om det som avviker. Man kan ju inte skriva om allting som flyttar på som smort Nej. varje dag. Det som det, det, det är inte Nej. roligt. Så man ska skriva om det som avviker då är det oftast tack och lov avvikande är brott och annat jobbigt. Så det är en dag en... de börjar skriva om jättestora äpplen och dra ja. de största squash det är då, liksom, det är då, då, då slår vi ihjäl varandra. Det är för, för det, är, det är ett lite svårt, svårt uppdrag men det ena behöver inte utsluta det andra. Man kan väl skriva om, om saker som måste rapporteras om och lite mer positiv inslag. Ja. Ni... Ja, absolut vi, vi, Nu ska vi se hur, hur, kan då, hur kan då Hits FM vara liksom En viktig spelare här på det lokala Vi pratar lite om det efter musiken Ja We can dance if we See, we can go where we want to, a place where well they will never find And we can act like we come from out of this world, need a real one far behind We can dance, don't We can go where we want to, night is young and so am I We can just real neat from our hearts to our feet, and surprise them with a the victory cry. Say we can act if we want to, if we don't nobody will. And you can act real rude and totally rude, and I can act like an imbecile. Say we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, doing it from pole to pole. We can dance, we can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance. Everybody's taking the chance. Dance. safe to dance. Oh, it's safe to dance. Yes, I safe to dance. We abuse it, never gonna lose it Everything work out right I say, we can dance if we want to We can leave your friends behind Because your friends don't dance And if they don't dance, well, there no friends of mine I say, we can dance, we can dance Everything's out of control We can dance, we can dance Doing it from ball to ball We can dance, we can dance Everybody look at your hands We can dance We can dance. Everybody's making a chance. Dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to die. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Yeah, yeah. Well, it's safe to die. Det här, mina vänner, är faktiskt en låt som vi ska spela lite senare. Okej. Okay. Jag tänkte att eller? Det är ju så svårt med tekniken. Ja. ja, vänta nu. Och så måste vi ta bort det där. Så. Oh, herregud. Det här. Thomas, måste du vara så oprofessionell? Oh, jag, jag tror att vi är lite nervös idag när Thomas är ja. här. Det fladdras mycket. Ja, jag har glömt bort en massa saker. Mm. Ja, men det var rätt spännande. När man, var, det, var, det var en bra vis, låt. Det var, Ja, det var det faktiskt. Mm. Det är alltid spännande när man kommer tillbaka efter lite säsongsuppehåll. Mm. Alltså jag bara här liksom Och kommer ihåg larmkod och var ju Man är livrädd man kliv in den här första gången mm. Men sen ja, efter ett tag så sitter det ju Sen bygger Vabbè, lite det lite på Det här är live och det, det, det, Folk tror att vi spelar in Och det mm. gör, någon gång gör vi det sådär mm. för att vi inte får till det Men annars är vi, är vi här mm. Alltså 7.00 fredag morgon mm. mm. Så Och det var ju, om jag nu får utveckla det. ser det, ju ovanligt fräscha ut också Ja att. tack ja, men Det var ju så när vi började fredagsfrallan Det var 2007 tror jag det var Thomas Mm och då är jag näringslivschef och då var det så viktigt att jag gjorde det här innan kontorstid Just Det Det var därför var den här, mm. så att ingen skulle säga Vad ska, inte, ska inte locka hit företag ifrån grannkommunerna? Eller vad det är för någonting ja. Men du Thomas Porsche, vad kul att du är här hos oss i studion och sitter på den sidan mm. Men du, nu tänkte jag att vi gör faktiskt Det känns ska... lite scary måste jag säga men... för, för nu ska du vara beredd för, för nu tänkte vi liksom ska vi prata lite om, om Hits FM:s. Eh, men jag är lite mer nyfiken på Thomas. Så jag tänkte att vi, vi grätta ja. lite honom innans, ja. innan vi fortsätter prata media. Mm. Så så blir det lite dynamik i programmet så tänkte jag. Mm. Alltså, okay. det var men okay. alltså, alltså, tänker ja, så mycket. Jo, men, så här, men är du sportfån eller? Ja, jag håller ju på lite med orientering i för sig. Ja. Mm. Vad betyder, vad betyder mm. Det alltså jag, är, är jag, jag, jag har varit lite här? Här, bänknötare, liksom man leder lite här och var så. Här. Ja, i ja, ja, hockey och sådär. Okay, ja. Guld. Ja, och då kan man säga så här: att Då, då, då äh, bör man ju inte kunna så mycket om hockey, utan det är ju mer att fixa det här med domare och allt mm. det mm. Som lagledare då. Ja. Mm. Men det är fantastiskt. Det är men Du jätteslåt. är ju lite lagledare här på radion också. Det är lite, det är lite din profil då. Ja. Men eh, samtid... Hur tycker du vi spelar då? <laughs> jag, tycker, jag, tycker, jag tycker vi spelar bra ihop om ja. man säger så. Ja. så att, det, det är en det är ganska stor spännvidd på, på det här gänget. Och alla är ju, är ju självständiga och gör sin grej. Ja. Men det gemensamma nämnaren är ju liksom det att vi pratar ju lokalt här. Mm. Vi pratar ju om det som händer här runt. Ja, och det är ju det som är grejen egentligen. Ja. För att annars så kan, man ju, kan man ju lyssna på Spotify eller vad som helst. Men, liksom, mm. ja. men grejen är att vi pratar om det som händer här i Zomerbygd. Liksom. Ja, det. det är spännande. Mm. Mm. Du, men, men vad gör du hela dagarna? Sitter du här och, och du bara rattar då? Eller? Ja, jag rattar. Folk som folk fattar ju inte det. Du mm. har ju ett vanligt jobb också. Eller? Ja, men må, många, många alla som ja. sänder här har, har ju ett, har ju ett, har jobb. ett vanligt mm. jobb. Så det är väl det som är grejen egentligen. Mm. Man plockar människor från olika... Eh, sammanhang där och så får man ju liksom en skitbra samhällsbild ja. av alltihopa mm. här så Det är jättebra. Den enda som är här är ju Lasse Nilsson. Han är ju den anställda här i i den här föreningen som egentligen heter Tronsnäröde förening. Men då tyckte vi att man måste ju ha ett ett namn då att men om du vill höra det HF story lite grann så kan jag för lite roliga grejer som har det började med att vi var i Brunnsparks kyrkans lokala den gamla kyrkan mm. i den studion där eh, så kom vi på den ljusa idén att vi, eh, vi tar väl och drar lite hi-fi-grejer till Sven Olf Franzens kontor mm. För han var lite inblandad i aha, det här. Ja just det. Ja. Och så använde vi hans kontor som sändningsställe eh, okay. och smakar upp en eh, ledning därifrån till, eh, till våran sändare då. Mm. Okay. Ja, ja, precis i gamla eh, polishuset kan man säga. Och tredje våningen där. ja där borta är någon. Ja, precis. Och där sände vi där började vi med eh, hockeysändningar också. Vi kom ju på att eh, det här med sport måste vi ha. Så eh, då skickade vi ut, eh, skickade vi ut en, en reporter med eh, spelarbussen där. Mm. Nej, vad kul. Ja, så det och det är ju, liksom, det är ju inget eh, vi sidan jobb, om jobb egentligen för det är ju, man måste ju verkligen brinna för det här. Ja, ja, verkligen. Så, ja. Vi hade eh, en kille som var jättebra eh, kommentator där och mycket kan man säga av eh, det som är Tyfe TV nu, de kommer ju härifrån Hits FM, eh, Benny Vass och Emil Ja, precis. Och, eh, ja, ja. ja, ja, ja. Och, eh, ja. Även Gustav Pettersson som faktiskt är mediechef på LOCs kansling nu. Jaha. Oh, fick jag fick ha så ont i huvudet. <slivet> <skratt> <skratt> <skratt> alltså, <jag kör> <skratt> <skratt> ja, men vad roligt. Ja, precis. Ja, och sen, sen så hittade vi den här lokalen här flyttade till Övåningen här i detta hus på Kanalgatan 5. Mm. Då. Skruvade upp alla grejer där och byggde studio och... Det var väl där för det var ju nämligen replokaler i granne dem som... <laughs> kan, kan du tänka en sämre kombination liksom, med replokaler och sen... Ja, kan ni vara lite tysta nu för att... Det är... nu vi, ja. Ja, och sen hade vi ju eh, ett eh, inbrott där uppe. Aha. Ja, de snodde allt. Aha. Hela skiten. Utom mixebordet det nya mixebordet så hade vi skruvat fast nämligen. Aha. Ja, så då det, lät fick det som vi... ett beställningsjobb. Ja, precis. Ja, ja. Och då snodde de ju all musik vi hade också. Ja, okej. Okay. Ja, ja, då... På den tiden så fanns det ju sådana här runda plastbitar som man stoppade in i. Ja, ja, alltså, ja, det, en, ja det alltså det som kom ja. efter vinyl de Ja, välsett. Den där plastbiten. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> just det. Ja, precis. Mm, och så gjorde och då. ja, och då var vi tvungna att starta om och då flyttade vi ner hit eh, där vi är nu där det var Småländska bär och vinprodukter ja, innan då. Så därför är det faktiskt vin. Dörrhandtaget, ja, som ja. Vinkraft när man är ja, ja. öppnar. Ja, under alla, här. Ja, alla har sagt att det men du vet, här låg systembolaget förut, har ja, det är ett hallogsystemvalaget <laughs> för det. Ja, och här är det ju här är det liksom Larmat och galler och alltihop. Alltså hoppas här här, här här är ganska ja, här är skyddat. Alltså, alltså, alltså försäkringsbolagen blir lite kräsnare när man ja. rensar allting liksom, Ja. Sådär, mm, ja. Det... ja men är det, det är som ett forta. verkligen det som men jag tycker det är Väldigt bra den här studien. Och så fick vi ju också ett EU-stöd då ah, ja. någonstans 2006. Och ah. då investerade vi ju en 500 000 i ny utrustning då. Ah. för att grejen är att ska man lyssna på radio nu idag så måste det låta bra, annars så kan man då ah. står man sig inte i konkurrens. Ah. Och nu har ah. vi ju hyfsat. Bra grejer sen är ju teknisk utveckling i teknisk ja. utveckling. Alltså mm. det, det händer ju jättemycket. Mm. Ja, och så, men stabilitet är så viktigt i tekniken, eller hur? Va? Alltså mm. Man vill inte pilla. If, if, if it's not broken, don't mend it. liksom. Mm. Mm. Ja, men det är lite Nej. så. I, så att jag mm. vet att det, det här liksom med mm. operativsystemsversioner och sånt där, hua, varenda Aha. gång, liksom, livsfarligt. Liksom. Mm. Och, och det, är, det är mycket tillfälligheter också att man lyckas. När, när vi var i det här uppstartsstadiet på, på, på, i polishuset stötte jag på han som gjorde det här körprogrammet som vi har här, mm. Mm. som sände radio ner i Landskrona. Mm. Och han hade inte råd att köpa ett uh, körsystem så han gjorde ett körsystem själv. Ah, okay. ja, och det, här själv körsystem, det här körsystemet är liksom motsvarig Sveriges Radio eller vad som ah. helst. Kom. Ja. Uh, cool. mm, ja. ja, men det är främt. Uh, ja, du, du är ju lite av vår idol, eller hur annars? Absolut. Så då spelar vi billiga Idol. Jag är jättefräsch ah. faktiskt. Ah. Into my door last night a little angel came pumping on the floor She said come baby bought a license for Ja, Fredagsföräldrar med Johanna Linn och Janne Holmbom Thomas Porsche är gäst idag Men mm. nu tänkte jag att nu ska han få njuta lite utan... Det här var Rebell Med Billy Idol yes. Och eh, vi har ju det där ja, Vi har ju vårt lilla ja. jag har ju alltid med. Du ville ju ha en jingle på det där också ja, Blev det någon? Ja, absolut, ja, fast kör inte någon. just nu. Ja. Nej, sen. -da -da. Okay. Jag kommer inte ihåg vilken <laughs> låt det var eh, Snapp Ehm, snä, snä. Ehm, happy. Nej, ehm med power. Nej, jag glömde också bort. Power nap. <lämpar> <and> power <laughs> ah, <lämpar> nap. Nu till cat to power. Ja, den. Ja. Get the power mm. Så, och ja, där fick du den. Varsågod. Och det här nu <lämpar> <då> är <lämpar> ju <lämpar> Det här är nu ett kapitel ur. Nej, nu ska vi inte slarva bort här. det. Det precis. Ja. Nu ett kapitel ur A. boken som jag alltid har med mig. Go natt saga för rebelltjejer. Och idag så ska ni få höra om i Eufrosina Cruz, som föddes 1979 i Mexiko. Hon är aktivist och politiker. Okay. Det var en gång en flicka som inte vill baka tortillabröd. När hennes pappa sa att kvinnor bara har en enda uppgift i livet, nämligen att laga tortilla och föda barn, då brast hon i gråt och sa att det var fel. Då kan du lämna mitt hus, men väntar inte ett öre av mig, svarade pappan. Iofrosina började sälja tuggummi och frukt på gatorna för att få råd att studera När hon hade utbildat sig färdigt reste hon hem för att arbeta som lärare Hon undervisade unga flickor som tillhörde Mexikos urinvånare precis som hon själv Och hon gav dem kunskap och mod att forma sin egna liv En dag beslöt hon sig för att ställa upp i borgmästavalet i sin hemstad Hon fick många röster men de styrande i staden förklarade valet ogiltigt en kvinna som borgmästare var inte löjlig, sa de. Fylld av ilska började Eofrosina arbeta ännu hårdare. Hon startade en organisation som heter Cuego- för att hjälpa kvinnor från ursprungsbefolkningen- att kämpa för sina rättigheter. Deras symbol är en vit lilja. En sådan blomma bär jag alltid med mig vart jag än går- för att påminna människor om att det är så vi kvinnor- från ursprungsbefolkningen är- vi är naturliga, vackra och okuvliga, sa Eufrosina. Några år senare valdes Eufrosina som första kvinna bland urivånarna till president för delstatsparlamenten Oaxaga. När Mexikos första dam kom på besök gick Eufrosina arm i arm med henne inför ögonen på alla församlade. Hon hade visat sin pappa och hela världen att det inte finns någonting som de starka mexikanska kvinnorna inte klarar av.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 Med Jan God morgon, önskar Hits FM Och Johanna Lind Ja yes. ah, men det där ah, men ah, var verkligen, vilken brud Ja ah. ah, men där kom ah, jag. det kom ah, Snap så, så. också ah, ah, Vi ska göra det. något professionellt Ja ah, men det här får ju att ah. zooma ah, ut ah. lite jag tänker på alla kvinnor ah. Och pojkar och ah. män Just jag är ju allergisk mot det här Nonananismen, att någon ah. Ah. annan ska förändra ah. världen Någon annan ska göra någonting Alltså det finns ju så många exempel på när enskilda individer gör stor skillnad för ja. sig själva och eh, människor runt omkring. Ska det jag bara, är imponerande. Ska jag, ska jag, säga, att ett, jag ska säga ett enda namn nu då? Mm. Så, Ulf Lundell. Nej, jag skojar. Nej. Men så här, jag, menar så här, jag tycker det är så fantastiskt. Om jag säger Greta. Oh. Alltså jag tycker det är så fantastiskt hur människor kan bli arga. Mm. Alltså, det är ju ofta sådana som jag. Alltså mm. vita, snygga kakor. <laughs> ja. Som liksom, Alltså, man får höra hela tiden så här från, från, från äldre människor jag, jag själv så här. Ja, ah, fan skit. Men liksom så här, en Angern jag den så kommer en brud som liksom som, som, som, som verkligen hon har hon har suttit alltså, hon hemma, hon har, hon har hon har verkligen suttit hemma liksom och och och, och, och, mm. och, så, och så dundrar hon ut och det blir liksom hon hon landar precis rätt i tiden. Ja. Och då blir man förbannad mm. Alltså jag förstår inte mm. riktigt det, Men, det där, jag, har jag kommer aldrig förstå det där nej. Men Jante eh, mm. Alltså vi landar där på, Du ska inte tro att du är, du att du är lika bra nej. som vi Du det är du inte ska, speciell Och, alltså det, och, det, och det, det är så jävla förhärskande mm. Och jag försöker Jag befinner mig att införa mm. Och säga, Du ska tro att du är någon ja, absolut. Men gång på gång så är det liksom Någon som pickar och hackar mm. Och sådär va mm. Jag blir, sitt ner och åtta, ja, ja, mm. ja alltså det, jag, jag förstår mig inte på det Nej, det är otäckt, Vilket mediegenomslag hon har. Ja, äh, ja. så det är helt otroligt. Mm. Alltså, det, alltså, det, det är väl fränt att hon träffar en massa människor. så här, Men det, det coola är ju att hon har ju fått med sig en massa unga människor mm. som, som faktiskt är riktigt oroliga. Ja, men det är den här rörelsen. Hon har ju, hon ja. har ju skapat förändringar och, och satt saker i rullning som ja. politiker eller inte har liksom klarat av ja. Det är det som är. Det det kommer när det kommer undifrån och inte uppifrån som förändringar kan få sån genomslagskraft. Ja, men det det, det är alltså power, ja, till, ja, power är till alla grejer där ute. Absolut. Alltså, de får ju heta Hans också. Ja, det får de. Det funkar liksom. Det jag, har, jag har inget problem med det heller. Va? Nej, men det är kul. Mm. Men du Porsche, om man då pratar om man pratar Tranås, mm. Och så trån är ju faktiskt vi, alltså vi, och klimat så lite så här, det, det finns gång på gång vad vi har hört om det här, här i, i, i lokalradion mm -hmm. på HITS om, mm. om initiativ som är tagna i Tranås som är faktiskt. Ja ja. Eller jag jag, jag, jag, tänk, jag, ja, tänk... jag tänker på Matilda som kom in här och sände ja, eh, just, äh, ja, just det. Det där med hemmodlat och, ja. och sådär. Mm, mm. så där. och det ser man ju överallt nu med. Det är ja. ju i städer man odlar på taken och Bio... du, så där och väggar och bin biodlar och jag kommer jag gick i Berlin och så var det så här, liksom vi, vi i gamla Berlin. Så vid, vid lyxtolparna. Där hade de liksom plockat bort lite flera plattor. Och så satte jord runt där. Och så odlade de liksom, det var två potatisplantor. Och så här liksom. Men det blir ju det är Helt glatt. Där. Men de fixar ju sin egen potatis då. Det är ju ja. rätt smart. Ja, det, är ja, det är smart. Smart. Ja, men Så tänker jag på. Eh, Trånånåns energi, laxtrappan. Nej. Alltså. De har ju fått det. Jag kommer inte ihåg fors, det Men de fisk. Mm. Så, äh, a, a, fisk sportfiskar. ja, men det, det är ett företag som genomsyras av sina eller gröna, är det? gröna ja. värderingar. Det, är, det känns ju jätte. Och det kan man säga. Det är ju liksom, något. Johansson ja. är väl den som mm. verkligen ska liksom lyftas fram där. Absolut. Han, han, han bestämde sig tidigt mm. för att det här är, liksom, mm. är vår grej. Liksom. Oh, man gör ju väldigt spännande nu den här solsatsningen på Brästorp med solceller, ja. att man kan ja, det också... köpa köpa in eller för de som inte vill stränga upp. Eh, på, ja. på taket eller oh, Och jätte, Den här spännande. veckan, alltså från den 16 september till den 22 september, mm. så är det trafikantveckan. Mm. Alltså, det, och det är en EU-historia. Ja, det var någon som har spelat på papper. Mm. Ah, men men det, intressanta, det intressanta är att liksom. Det här sker över hela EU liksom, där man mm. lägger fokus på det här, alltså bilfritt och mm. att man åker kommunalt och allt. Upp. Ja, och då är det, i Sverige finns det 290 kommuner. Det var 57 mm. kommuner som hade någon form av aktivitet. Mm. Så, så Lejon, parten av de svenska kommunerna är ju inte med på den här Nej. resan om man säger så. Då. De kanske gör det på andra sätt, det är alla mm. har. Men i uh, igår så stod i så går så stod, så, så stod uh, Bosse och Anna från Trons kommun. Mm. Uh, och delade ut frukt och tackade folk för att de åkte klimatsmart. Ja, de som mm. kommer med pendeln ja, då. Och, så, mm. och det tycker jag också, det hade inte Trondskommun behövt göra. Men det gjorde Trondskommun. Ja. Så alltså, mm. tycker jag, det, det, det är det där som gör skillnaden. Liksom. Så gillar jag det här med att inte sätta negativa dekaler på bilarna. Eller liksom på oss ja. sätt, utan man belönar dem som, som gör rätt istället för att hacka på dem som gör fel. Ja. Det också, jag, ja, är det också tycker en väldigt viktig symbolik i det ja. där. Liksom, att oh, men Gud vad bra att du väljer att åka Fossilfritt och istället för att liksom ja. rinka på näsan och ge pekpin åt dem som, som tar bilen. För det är fortfarande faktiskt så att många känner sig tvungna att ta bilen för att få ihop ett. Men jag, man behöver inte ha fossilbil, man kan ha hybridbil. Mm. Men, men ändå. Det där, så, det där mm. kan jag ju tycka är ett problem. Liksom man bor så här: Okej, vi bor längs med anband, mm. ska du åka på på den ledden. Mm. Eh, ah, ja. Syd eller norr, mm. det är helt okej. Men eh, det är ju lite, det är mycket besvärligare här. Mm. Om, man kommer till, och, om man pratar med någon från storstäderna här mm. så, så eh, säger ju de att man är ju bara att ta bussen. Mm. Ja, eller hur? Eller, ja, ja, ja. Det precis. men det, Man kan ju <skratt> tänka sig att men, eh, om det kommer mer alternativ, då mm. blir det lättare att åka. Absolut, men vi, vi bytte bil för eh, knappt ett år sedan vi väntar vårt tredje barn för då skulle vi inte få plats i den bil vi hade. Och då hade vi bestämt inte allra mer fossilbil. Vi ska, vi vill ha hybrid och det, vi letar efter Men är det, det är ganska... till viss del fossilbil. Jo men det är ju det men vi vill ju göra på, vår, på vårt sätt. Vi, <laughs> så gott det går. Så är ju hybrid bättre än rent fossilt. och då är det ju så här vi vi kör 90 av kör vi liksom i, i, i stan. köra och hämta och på fritidsaktiviteter mm. och så där. Och det, det känns det känns väldigt bra i magen ja. mycket bättre än jag. Tror. Man kommer hem sätter i kontakten i bilen, laddar och så, och så var, det, var det för några veckor sedan eller två veckor sedan så var vi tvungna att gå tanka för då hade vi gjort någon lång tur och då sa min man så, Aj, gud nu är det dags att tanka jag kan inte minnas när jag tankade senast, ja, det, är frant, det, är det var rätt coolt det är det, det är supercoolt ja. Det känns speciellt bra. Speciellt säger det till mig. Jag gör ju inget annat. Jag, Nej, jag får ju lite ångest när jag ser där. du tankar ju varje dag. Ja, ja. Men det är, ja. så, det är hopplöst. Alltså. Men, jag, men jag åker mycket också. Men så är det ju alltså, Det är ju en räckvidd på jag tror det är fem mil men det är nog inte ens det i praktiken. Så, så, ja. och alltså, Linköping går ju inte upp ett batteri. Men jag tänker på så här. Jag tänker så här det, det, alltså det är det här klassiska när här, här flikan som står och kastar tillbaka strandade sköljpade. Det, liksom, mm. det gör väl ingen skillnad. Jo men för den som jag kastar tillbaka. Mm. Och så hade vi ett radioprogram med de, om, om sopsortering. Ja just det, där, fried, decibel och... Ja, och... Jag ska, jag ska vilja säga så att alltså, jag, har, jag har inte lagt jättefokus på det innan. Nej. Och det är faktiskt så att vi, vi har inte lagt jättefokus på det innan. Vi har, vi har, vi har haft två soptunnor, vi har betalat <laughs> för en extra soptunna för, <laughs> liksom, för att jag har med all <laughs> mm. alltså, jag, Men det är inte sorterat alls innan. Alltså, nej. Det. det tar jag som ett nej. <laughs> panten, panten ja, för, för, för vill jag <laughs> ha. Ja, men, ja men så, efter det där och, och, och så tänkte jag så, här: ja men vad fan, det var kul med den här stegen Så tänkte jag Jag såg inte. Jag stegen. Nej, inte. först ska du ta upp det ja, första ja. Ja, ja, men så tänkte jag så, ja men så, så, så snackar vi lite hemma och sådär mm. Jag har ju en intelligent hustru närsynt men intelligent. Mm. Ja, och så så, ja men, ja men så så vi börjar sortera vi sa, upp den ena, vi sa upp den här extra soptunnan för att sätta ja. lite press på oss då, då liksom, För vi fyllde två tunnor på ja. liksom, 14 dagar ja. för. Men, men, Och nu vet jag att nu är det så här, Dels blir jag så förbannad över hur mycket skit jag bär hem mm -hmm. alltså, plastig, Plast i plast, paket i paket, paket, pa pa ja, ja. uh. men, men Så jag har kommit så långt så att jag sorterar plast och papper ja. och, och, och komposterar gör vi ju alltid Men vet jag att jag fyller en halv tunna på 14 ja. dagar nu ja. Mm. Det, alltså det, jag jag, måste säga, jag är lite chockad. Det ja. en de var så mycket, alltså. revolution. Jag tänkte på en grej eh, som du sa, Johanna. Jag gjorde en intervju. nu och nu finns det liksom vägar till det typ typen hybridbil. Då. Mm. Det finns en annan variant med en 48-volts elmotor som drar ner bränsleförbrukningen på ett minimum också. Och det, okay. kanske är, eh, det kanske är liksom en, en, en annan modell och det är mm. betydligt billigare också än att köpa en hybridbil. Mm. Ja, Man tänker liksom om, om det är nåbart att köpa. Mm. Mm. du köper ju fler. Eller? Ja, ja, Absolut. Precis, ja, det är ju så. Ja. Visst är det. Va, men vadå? Det där lät ju jättespännande. Vad var det för något? Vad är det för vem, har, vem står bakom eh, den tekniken? Jag tror det är Volvo som har utvecklat den. Ah, Jaha, ah. vad främst. Jättehäftigt. Aha. Men alltså, hela bilbranschen står ju i dig i sån bransch som verkligen kommer revolutioneras ja. nu igen. Det är liksom digitalisering, det är elektrifiering och det är det här autonoma körandet. Det kommer hända massa spännande saker. Och då är det här så intressant. för Nu är vi tillbaka till lokalradion på något sätt. va? Wow, mm -hmm. det är det. Ja, nu. men... men det... För Thomas sa så här, jag gjorde en intervju Och det är det här som är så bra För det här, alltså du får inte läsa om det här I tidningen, jag gick in och kollade på SVT Nu på morgonen. vad var deras Huvudnyheter, jo Då var det skjutning i Washington D.C Ja det måste man skriva om Ja, det var Nästa var Skjutning i Uppsala Och den tredje var Bilbrand i Lund Mm. Alltså det är sådär man tänker alltså det, Nej, Jag vågar inte jag gå ut, upp, ja, jag, jag vara, lägger mig på liksom. kökssoffan Hela dagen Men då är det ju mm. så intressant att det här, alltså De flesta människor är goda De flesta ja. människor kan, de flesta människor vill ja. Ja. Och, då, och då måste det är en jätte det är viktigt att lyfta fram. Men där har det ju en möjlighet. Ja, precis. Bra. Det tror jag också. Skapa trygghet. Det, Absolut. Och sen visa på bra initiativ. Mm. Och så där liksom. det, sen finns det väl grejer som man kan fixa till i samhället. Och, och ja, men så det där, det, det så har ju alltid gjort. Och, men så, då ja. tittar man bakåt, för, men det måste man ju göra ibland. Så har ju världen successivt blivit bättre. Men idag är det som att media vill få oss att tro att Näst Imorgon blir det sämre Och övermorgon kan det bli ännu sämre ja, Det pika det går från 11.30 ja. Ja. Och det, det där gör mig lite förbannar För Som du trodde att det, tror det. på 80-talet. Ja, Musikmässigt gjorde du det. Det är verkligen en, en viktig uppgift som lokalmedia har runt om i Sverige och världen att lyfta fram de här goda, positiva exemplen. Och de kan man läsa om ibland i olika branschtidningar. Branschtidning är ofta väldigt roligt att läsa om det spontant kanske inte är branscher som jag är mm. verksam i eller intresserad mm. av. Men det, på vilken branschtidning man står upp så bara, titta på den här smarta människan och kolla på vilken positiv grej hon och han eller de Gör. Men just i den här nyhetsmedierna så är det lite för lite sånt kan jag sen, tycka. Sen tycker jag det är så grymt när man sprider saker som Rickard Bor som kommer hit och pratar fotboll. Då, mm. Eller Carl Helmersson som pratar hockey. Då, liksom. mm. De pratar ju normalt hockey med, med kanske sponsorer och sådär. Och, och då gör de exakt samma sak här i radio och berätt, mm. berättar om matchen som har varit. Ja. Med jäkligt enkla medel så kan man ju göra, göra en bra insats för att liksom boosta hockey, mm. eller boosta fotboll, eller boosta ja. miljö. Så ja. det, det går ju liksom att trumma på ganska enkelt här, och, och dessutom få bra radio och sen lite <gör> roliga röster. Sen tycker jag att radio är, radio är bra. För att när du lyssnar på radio så är det alltid personer som du lyssnar på. Mm. Alltså det, det, det är inte en organisation som uttalar sig, eller, utan det, det är personer. Och det, det har vi glömt bort i Sverige att det är personer som gör skillnad. Mm. Många gånger så någon annan mm. eller, eller den föreningen som, men det är, till syvende och sist så är det liksom personer som gör skillnad och det tycker jag det tycker jag man lyckas ganska bra med att lyfta fram personer och vi om mm. det här är det här är eldsjälen eller det här är entreprenören mm. eller det här är den här som har tänkt runt det. Ja, jag kommer ihåg när jag hade och jag, och jag borde veta vad han heter Jesper het han va som mm. som är Jesper Ja just det ah. ja Ja eh. alltså hans historia var jätte det spännande, ja, När han har nu har fått igång en utbildning nu precis va. Nu har han har, han liksom, nu har han en e sportutbildning utbildning liksom där på folkhögskolan liksom. mm. Mm. Det är skit, det är jättefrämt. Mm. Mm. Jag, jag, jag, jag, jag, men än en gång, det, det, det är det som är så intressant om radio kan bli personlig. Mm. Och det tycker jag, jag är Okej, okay, så sitter betygsätter oss själva. Men, men det tycker jag Nej, det är. Det i alla fall en av målsättningarna med mitt arbete här på Hits FM. Mm. Ja. Att, att, att lyfta fram människor som faktiskt... Skillnad. Absolut och göra ja. världen lite ja. bättre den precis. lilla blygsamma målsättningen har vi också och bara, bara jobba med radio är att man träffar massa människor och dyker ja. på massa saker som det här med den här elmotorn på bilen till ja, exempel, mm. precis. ja, precis. Ja, precis. Ja. men du om vi, ska, ska vi, om, vi tar, om vi tar på oss och uh, tittar ut genom vindrutan nu då för att använda en bilmetafor hur ser framtiden ut då på Alltså, är, är vi, vi fångade sig in i helvetet i det vi ska göra nu dag ut och dag in så Eller hur ser, hur ser framtiden ut för, för radion här i, i, i Tranås? Jag tror att eh, lokalradio har brottats med samma. samma... Problem och möjligheter som eh, kanske lokal näringsliv mm. gör. Mm. Liksom, jag menar, om du tar en butik till exempel så konkurrerar de med hela världen i stort mm. sett idag. Mm. Ja. Mm. Och likadant med radio. Gör man inte det här bra då kommer ju ingen att lyssna. Och vi får också tänka, tänka med hjärtat liksom, att mm. man värnar om det som är lokalt. Mm. Vi värnar om, om eh, det som händer här i Zomenbygd. Mm. Och då eh, liksom, eh, vill man ju ha... Eh, också- att vi lyssnar mm. på... Ja, man ska handla och, på hemmaplan och ja. lyssna ja. på hemmaplan. Vårat vår, ja. uppdrag är liksom att göra som mangår och andra mm. eh, och, och våra lyssnare liksom, mm. eh, hoppas vi lyssnar på oss då och lyssnar på producerat också. Ja. Absolut. Ja. Ja, ja, men det är ja, väl men, en term ja, men, som ligger ja. i tiden. Nej, men, egentligen tycker man att det borde intressera människor i det här med fake fake news och allting. Och liksom, ja. Vi får nyheter från kors och tvärs hela tiden vi, man är osäker på källan och, mm. och man vet inte riktigt vad man ska tro. Så sen Det ju lokalmedia som ett tryggt och säkert alternativ. Ja. Sen, är, sen är det ju så, liksom, om, om eh, till exempel Kinnvik gör någonting och, och startar en radostation då satsar ju de hundra miljoner ja. på att den ska funka. Mm. Och hundra miljoner, jag vet inte om vi har fått ihop hundra miljoner på de här 25 åren mm. som nej, vi har, det jag har drivit. det. det, det, där, men, nej, nej, nej. det jag kan ta om mycket. det har du inte. <laughs> nej, hundra miljoner är enormt är mycket pengar. pengar. Ja, ja, det är många nollor. Ja. Ja, ja, men det, men och det, mm. ska vi, ska vi, ska vi, vi se så här då? Mm. Det, det är väldigt många som lyssnar på lokalradion. Alltså det, det, det vet jag. För jag får alltid, jag får alltid reaktioner eh, positiva och mm. negativa mm. från, från fredagsfrån. Mm. Här, här förleden så svår jag som en barspindlar. Ja, det fick jag veta, ja men det är bra. Hör av ja, ja. hur, hur många gånger som helst. Så idag jag, tror jag inte svår, så, nej, det ska inte. Jag brukar sträcka, ah. men ja, jag har faktiskt inte hört något. Men det gör och, och det kan det tycker jag, det kan man skicka med till faktiskt arrangörer och näringsidkare och andra också i det här området. Alla som, det, det har, Du har en stor genomslagskraft om du gör reklam för ett evenemang i radion. För det är ju en del av finansieringen, en viktig del av finansieringen. Ja, för sen tänker jag också så här att vi är ju liksom många andra lokala idrottsföreningar och så här. Vi, vi, vi jobbar ju med hjärta liksom. Mm. Vi jobbar med hjärta för att vi ska liksom utveckla mm. det här bygden. Och eh, många väger ju kanske eh, Hits FM eh, på samma sätt som man eh, väger en annan eh, rikstäckande ja. radiostation mm. som... Vi brukar ju säga att vi, vi sänder ju eh, radio med reklam. Mm. Inte reklam med radio. Ja, ja, precis. Alltså skillnaden är att du, när, när de startar upp en rikstäckande station då hittar de en målgrupp och det är ju som ett affärskoncept. Mm. Här. Mm. Och sen så proppar de in massa reklam och så tänker man, att vi kan ju ha den här musiken då för mm. då når vi den här målgruppen mm. Så, mm. så vi kan sälja den här reklamen. Ja, så tänker vi verkligen. Men tänker vi här Om du vill lyssna mm. nu. Skulle du veta att vår målgrupp på HITS 5, det är du. Ja, kände dig ut av det. Jag dig ut Spår, var, tiden måste på till en bara iväg. Var roligt att du tog av din tid. Ja. ja var, var, var konstigt det kändes att sitta på ja, den här. Ja, det förstår jag. Och jag vet inte fick kan så många frågor. Det, det var väl mer som vanligt. Som vanligt. vi pratar ja. om annat. Ja. Ja, men så kan det bli ja. ja, men det är bra. Men du, nej, men det, var, det det är och, och nu det är nu... det roligt att prata om radio alltså. Ja, det. Är det. Ja, det är klart. Och så tänker folk så här, ja men gud, nu måste jag ju köpa en annons eller så. Och då hör man av sig till dig. Mm. Eller så ringer man till radion. Ja, ja, ja, precis. 040-197-88 är ja. en liten reklamtrail ja. för oss. Det är ju perfekt. Ska vi se så? Ja, det gör vi. Det här programmet det går på repris på söndag klockan 10 tror jag. Eh, på söndagar. Yes. Och sen eh, så hamnar det även för dig som vill lyssna ända tills du liksom dör, bara mm. lägger det på repeat om, om, om, så hamnar yeah. det så småningom på Spotify. Yeah. faktiskt. Ja, det är lite häftigt. Ja, det är mm. ju ja, fränt. Det är liksom det, det lilla i det stora ja, kan man säga. Så det är så väl här. någonting som har hänt också. att Jag menar det här med, med poddfiler. Det här ja. åker ju automatiskt ut som poddfil direkt. När ja. vi är sent färdigt ja. så kan man lyssna när man ja. vill också. Ja, ja, ja, cool. mm. eh, vet vi någonting nästa vecka? Ja, nästa vecka ska vi prata mode med Johanna Dahlgren. Hon jobbar ju på Björnborg. Så vi ska oh. prata lite modebranschen för modebranschen är ju en bransch som är under, alltså under luppen. Från det här med flygskam som har lagt sig oh. lite nu så är modebranschen nu, skurkarna det ska hon få, hon ska inte försvara hon kanske ska förklara, men framförallt ska vi prata om vad, vad, hur kommer moderbranschen utvecklas framöver för att mata, mata de här tuffa klimatkraven och sen ska Hanna få berätta vad hon gör på och Borg och varumärket på och det är skithäftigt, det är som Volvo fast coolare, tycker jag Vad ska jag ha på mig då? Kalsonger